קסם, ושש... רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. עכשיו, שלנו ולחצו הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה אתם מחכים? תנו לנו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 נשמע קול הדרור על ביתי. עבר חסד אלה בארץ על כנפנו, על כנפנו, ובפלג נפלה רינה. ליב אלב הוא בגן העץ עם ארבע ארבע, הדודבני לי ולב ובא גם העץ מאב ובא אב ובא הדובדבא נהיה אלבינה. פרח את גודל ינעתו לרחוב היחי צעי ברכי ובא אביב It's Uena אל הסר, אל ההר, ואל הגיא, ועל הכתש של זכריות. על סופי סוף פנינטל, פנינטל, פרצה ורחמר הגליות. על סופי סוף פנינטל, פנינטל, פרצה ורחמר הגליות. ונרד אליהם, וחנוך מרא רוך, על עז בהיר ואברירי. תחת שמי הגל ועם As it is more. איזה שיר, יצלצל שירי. לא שומעים זה, כזה היום. בגלל לא זה אנחנו היום. נתנו לשיר הזה עד הסוף. כן. מה זה עד הסוף? מי תזמור, הזה, אחת... אחת, אחת... עד המי, מו, אנחנו נגיד קודם כל את הקרדיטים לכולם. אז קודם כל, ארון מורג איתנו, אמיר מורג, דותן ביבי, אני, משה רונסקי פה איתכם, ואנחנו כולנו נעשה... אריה לבנון עשה את אז כל התזמור וגדול, וזה נשמע מצלצל עם פרסים יפים. היה לו תזמון גדולה, זה אני זוכר כי עבדתי איתו. אנחנו פתחנו עם יורם גאון, שמסתבר שמשה אירונסקי, בצעירותו, עבד איתו. 74. איש סאונד. כן. כשיורם עבד על תוכנית שהציגה באלהמברה. כן, כן, באלהמברה. אז למה פתחנו עם יורם גאון? לא בגלל יורם גאון, אוקיי, okay. תמיד שתמיד אפשר לטוח עם יורם גאון, ותמיד okay. כיף לשמוע את יורם גאון, אה, בגלל מי שהלחינה את המילים של חיים נחמן ביאליק, נעמי mm. לא שמר. נעמי לא שמר. לא היום אנחנו אה, בתוכנית של אה, ימי הולדת. אתה זוכר, אנחנו בזמנו חגגנו כאן אה, לאלברט כהן יום הולדת. נכון. Uh, לצערנו, לא הצלחנו לאסוף היום uh, לאולפן, חלק מכיוון שהם כבר לא איתנו, למרבה הצער. נעמי שמר ביניהם, כן. שאתמול, uh, ח... לא חגגה, אבל חגגו לה את יום הולדתה ה-90. כן. Uh, ובאותו יום, ה-13 ביולי, זה היה מופלא במוזיקה העברית, mm -hmm. כי באותו יום נולדו עוד שני כותבים מדהימים. מי? דן אלמגור, ייבדל לחיים ארוכים שהיה אצלנו כאן آه, במעדן וינין. בהחלט. ואהוד מנור, כן. שהיה לי... צריך להיות אתמול בן שבעים ותשע. ועבדתי איתו הרבה. איש קול כן. ישראל, ובאתי ובאתי בטלוויזיה. ב... ב... ב... ברדיו עבדתי איתו המון. כן. כן. ויום הולדת נוסף שאנחנו נציין כאן בהמשך, בתוך... בתוכנית היום הולדת שלנו, וזה מישהו שהיום, ממש היום, הוא בן 85, וזהו אילי גורליצקי. כן. בקיצור, יש לנו תוכנית גדושה ועמוסה, מלאה בתקליטים שהבאנו. אתה יודע, אילי גורליצקי, אני תמיד זוכר מהמלך ואני, ו... שלמה המלך ושלמה הסנדלר. כן, זה... אנחנו שבולה, גם נשמע, כן. כמובן, משלמה המלך ושלמה הסנדלר, ונשמע כן. משוק המציאות, שב... ו... ואולי עוד כמה דברים. נה. אבל אם אנחנו התחלנו עם נומי שמר, Uh, בואו נמשיך עם עוד uh, תקליט, תקליט של שירי ילדים, שנום משמר uh, גם שרה בו עם uh, חבורה של ילדים נחמדים. Uh, התקליט נקרא כיצד שוברים חמסין. מתאים לעיין. הנה, כיצד שוברים לעיון, חמסין. בידי, אוקיי. ומתוכו אנחנו נשמע שיר אהוב שנקרא א' ב'. כי זה הרי א' ב' לשים שיר כזה של נעמי שמר. תראה. א', א', ב', זה בית, ג', זה גמל גדול. מהי ד', זוהי היא דלת שפותחת את הכל. א', ב', ג', ז', ה', הדס וו', ורד שפרחו לי בכל עוד. ז', ח', שניהן ביחד, זהו, זר ועד, ז', לא. ז', ו', ז', ח'. בני השש ובני השבע. א', ב', א', ב'. מציירים בקיר וצבע. א', א', ב', ויוצאות במחול מחניים א', א', א', ב', עוד יות עשרים ושתיים, אלף ובית. אלף ובית, אימת אלף ובית, כף ושתיים, חף. ט"ט זה טוב וי"ת זה יופי, כף זה כן ולמד לא. מ"ם ונ"ן זה מן ונופת, כך לך ותן גם לא. כף, ל"ם, ב"ת, נו. סמ"ס ספר עין, עין פ"י פרפר, וגם בשוש, צד יצחוק על לב שמיים, קוף זה כף. אמר השיר מהר, מה אני לך? כן, טוב, אנחנו... רק נגמרו 22 מאותיות, אין יותר. אין יותר. אנחנו עוד נחזור, אני מאמין לנעמי שמר, אם לא בתקליט הזה, אז בתקליט אחר, שבו היא שרה. אז אמרנו, אילי גורליצקי, שיהיה בריא וחזק ויאריך ימים, והיום, היום הוא בן 85, איזה יופי. וכמו שאתה אמרת, התפקיד... שהפך אותו משחקן וזמר, מוכשר מאוד לכוכב, היה שלמה המלך ושלמי סנדלר. אז איך אומרים? לא נכביר מילים, שים את השיר מתוך שלמה המלך ושלמיה סנדלר, הנה, בוא נתחיל. ונתחיל, נצא לדרך. ואיך עליו יושב שלמה, ואי ללילי, ואי ליומי. כל איש יודע מה שלמה, אך אין יודע מה שלומי. ואי ללילי, ואי ליומי, אם זה אכפת למי. ואי ללילי! אם הבקבוק שלומי לא הורה, אך שלום שלומו טוב יותר, כי על טיפה כזאת מהרה, גם הוא איננו מוותר. וי ללילי, וי ליומי, אם אין אתה לימי. וי ללילי, וי ליומי. אני שלמי והוא שלומו, ושמי שלי דומה לי שמו. אבל בין שמו שלו לשמי, בכל זאת יש הבדל רשמי. ואי ללילי, ואי ליומי, אם אין אני לי ימי. לכן כבודי הוא במקומי, וכבוד שלומו הוא במקומו. לו מקומו הוא מקומי, היה כי שלום שלומו שלומי. וואי ללילי, וואי ליומי, אם אין אני לי מי. וואי ללילי, וואי ליומי. אם אין אני לי ימי. גנדיקט. עכשיו תשמע, אה, הנה אני עושה לך עבודה קלה. תהפוך את התקליט לצד השני. אוקיי, הפכנו. תהפוך, ולך, לך לשיר הפיוס. נדמה לי מספר ארבע ב... בצד הזה. לא, זה שיר מספר חמש. חמש. נו, טעיתי באחד, מה אני אעשה? זה לא המחשב, לכן אנחנו סופרים את הארצות. אנחנו... כן, כן. בוא'נה, עוד יאשימו אותנו שזו תוכנית פריבילגית. תפסיק, מה, בחייך. חמש. יופי. אז בואו נשמע את שיר הפיוס עם יונה עטרי ואילי גורליצקי. בשלומו מחלחל איזה פירוס. לא קצר, או מונולוג, אני יודע, מי שמע את זה המון, המון זמן עבר מאז ששמעתי את כל-כולו, אבל הנה, שיר הפיוס, טוב, טוב, מיד ומדיר. זה מגיע. לדפוק מסמר דקדק, דק, אה, רצה הסוליה, <סיע> <סיע> אף להשחיל החוט, זה... סנדלר הגון יוכל למלוך בשעת הדחק, אך מלאכים פסולים מראש לסנדלרות. you <advisory> <développement of singing> fan גם זה מתאים למצבי. מהר של מהר חבוקי איני. הנני יפתי הנני. דודי דגול מרבבו. כי סוף כל הסוף התאהבה. מחמאה לי מחמאה לי וכן הלאה וכן הלאה להורסים על הזינו הלאה מחמאה לי מחמאה חשבו בלי מעל, תמיד יחדיו בעוז ומשוך. כמו הרגל והנעל, וכמו הנעל והזרוך. אימץ הרחש מי הפעם, מידה או שניים של קידוף. אך קידופייך יש בהם טעם, שלטו פיני ונופת צוף. אתה לא עד יקק את מגדפת איזה עושר. גן עזר צפי חיט בדבש. מהר שלוואי, מהר חבתי. הנני יפתי, הנני. דודי דגול מרבבה. היא בהחלט התאהבה. מחמאה לי, מחמאה לי. וכן הלאה, וכן הלאה להוסיף על זה לא עלה. מחמאה לי, מחמאה רבות יפות יש חסקו שמענה, שערי תמריה אל דהרות. אבל עולה את על כולנה, ואת מחוץ לתחרות. אם נקטה ילד ברחוב השער, כולם יאמרו הנה הורחים, דעקו רבה אצי היער, ושושנה בין החוכים. שלמה ידש כל הכל... אין לי בי קפץ כהופר. שלמי, שלמי, לא באתי. גם זה מתאים למצבי. מהר שלמי, מהר חנוכלי. הנני יפתי, הנני. דודי, דודול מרבבה, היא סוף כל הסוף התאהבה. מחמלי, מחמלי. הראייתי, תמתי, וכן הלאה, וכן הלך להורסים על ילו חלם. מחמדי, מחמדי, הראייתי, תמתי. טוב, זהו. לא עושים כאלה. Yeah. עכשיו, לא עושים. תראה, שלמה המלך ושלמאי הסנדלר זה היה להיט ענקי, שובר קופות, מה שנקרא. Mm -hmm. ובעקבות... שלום המלך ושלמאי הסנדלר קראו שני דברים. אחד פחות מצליח, השני יותר מצליח. הפחות מצליח, הפחות מצליח היה mm. שבקאמרי הזמינו אה, עוד אה, מחזמר mm. מאלתרמן וארגוב, שנקרא נדמה לי אסתר המלכה. Mm, הוא כן. נכשל. אבל הוא השאיר לנו שיר יפהפה שנקרא שיר ערס, אתה יודע, שאחרי כן, כן. שנים מתי כספי שר אותו וסשה ארגוב כן. שם מצטרף נכון. בקול של פולניה, כן? Mm -hmm. זה, זה מה שנשאר. כן. הדבר השני המצליח שיצא היה שאלתרמן אה, כל כך אהב את הכימיה אה, שם, שהייתה בין יונה, יונה ואילי. ואילי, והוא כתב להם תוכנית שלמה שנקראה שוק המציאות. Mm -hmm. ומתוך התוכנית הזאת היו לא מעט אה, שירים פופולריים. כן. אה, ואנחנו הבאנו לכאן את התקליט של שוק המציאות, הוא נראה כמו הצרות שלכם, כמו שאומרים, אבל אנחנו נקווה לטוב, ואנחנו נתחיל עם אה, לימון וצלחת. כן. ונקווה ונ... לטוב. ונציין שהיו פה הרבה אנשים גדולים שהיו קשורים לתקליט הזה, נתן אלתרמן, שמואל בונים. אלכסנדיה ארגור, משה וילנסקי, דובי זלצר, אריה לבנון, אך, אך. עמכאי. גדולים היו. זה סוף השיר הקודם. זה היה מפתיע, זה היה הזדמנות מפתיעות שהגיעו באמת. ועכשיו אנחנו הולכים ללימון בצלחת. סליחה. צלחת, 네? צלחת ואדון. <laughs> ושם הגברת אקווה שהיא צולחת. קוראים לי מי. באיזה מי, מי. מי לימון. הגברת מי, הגברת מי. אדון צלחת. <laughs> קראי לי סתם צלחת בשבילי <laughs> <מישהו> מספיק. <laughs> לולי נפגשנו לא היינו פה ביחד. <laughs> האם זה לא מצחיק? זה באמת מצחיק. <laughs> המי לימון מדוע <בדובה, laughs> זה את כל לימונית. זה לא נכון, אני צוחקת כל היום. את אש בנגלית, או פדאלית, או דמונית, אמרי לי מה את, את חידה? אני חידון. סלחי לי מי, ליבי הנה. אני לוקחת אותו צלחת. סלחי לי מי, יפה כל כך. אני סולחת. לך צלחת אפשר לחיות שנים באופן אידיוטי בלי אבנטורה ורומנטיקה כזאתי לימון לימון מה יש צלחת אולי נלך לטייל מעט ביחד את הגברים כולם יכולתי לשגע כי משגעה עד כף ידי הענוגה אבל בך אני רואה זה לא נוגע זה לא נוגע כי אני כבר משוגע מי מי אתה כבר משוגע אני מי מי מי מי מי מי מי מי אדון צלח את זה ממני נכון מאוד. אלפי תודות. אלפי תודות. הומי לימון, אל תתייחסי אליי בפחד. אני פוחדת, איזה דיבורים של שוק. משום דבר שבעולם אדון צלחת. עוד לא נבהלתי מימיי. הביטי ג'וק! סלחי לי מי, סלחי לימון. אני שורדת לך צלחת. את על ידי כעת מונחת אני מונחת על הצלחת אפשר לחיות שנים באופן אידיוטי ללא שיחה אינטליגנטית שכזאתי לימון לימון מה יש צלחת? אולי נלך לרקוד עכשיו מעט ביחד אתמול ראיתי את הג'ירפים, איזה גובה. אחד מהם הביט בי ככה כמותם. והשני כמעט נחל לי את הכובע. הכל פוליטיקה, אנגלית ימח שמה. או מי לימון מן הפוליטיקה אינה חי. אבל ממך צלחת נחת יש. או בלי זה. בלי מחמאות. אתה צלחת כה מוצלחת. אני צלחת מי לימון ואת סרבי. בומי לימון כמתיאור, את היא זורחת חיי יורקים ומצחים רח כערמון כי בלעדיי את בא לימון ללא צלחת ובלעדיי את הצלחת בלי לימון! צילחי לי מי, ליבי הנה אני לוקחת אותו צלחת של הילים יפה כל ככה. אני צלחת, לך צלחת. אפשר לחיות שנים באופן אידיוטי, עד שלימון פוגש צלחת שכזאתי, לימון לימון. מה יש צלחת? אולי נלך על הצטלם עכשיו ביחד. רדיו קסם, מאה ושש אפים. כן, אז חזרנו, ואנחנו ברדיו קסם מאה ושש אפים, ואנחנו הולכים לשיר אחר, נוסף. כן. עכשיו, השיר הזה הוא יוצא דופן, כי הוא היחיד בתקליט הזה שלא נכתב על ידי נתן אלתרמן, אבל מה, הכל נשאר במשפחה, כי מי שכתבה זאת תרצה אתר, ביתו של אלתרמן, ויכול להיות שזה גם ניכר ב... בעיבוד ובקצב שהוא קצת יותר פופי משירים אחרים בתקליט הזה, לא הייתי דאג. בוא נשמע. הייתי פלי פיש. יודע, בדיוק. כלום, כלום, לא הייתי דג שמחיה רק, רק מאומה לא חסר לי. זה היה יום חג, כלום, כלום, לא חסר לי אז, כלום, כלום, לא הייתי דג שמחיה רק, אויל או רק הייתי. דג וחוב הפלופון וזוז, כלום, רק יכולתי לראות. בשבילי זה יותר מבנוס. רק של שם עיקר זה מן יערות. לו הייתי דג, פל ושמך ירק רג, חלב. לו הייתי דג, שמך ירק רג, או גם אפילו תחלב. זה היה נפלא, וואו וואו, איזה צהלה, וואו וואו, לו הייתי דג, תחלת ירק רג, אוי, לא רק הייתי. חוק עפה לא פונס, פלוג, רק יכולתי להיות. בשבילי זה יותר מבן דג של שמן קסם ירוק. לה לה לה שמח ירק, רק מאומה לא חסרתי. זה היה יום חג, כלום, כלום, לא חסרתי אז, כלום, כלום, כלום, הייתי דאג, ירק, רק גועיל, ורק הייתי. דג ומשחוק הפה לא פונדס, כלום, לא רק יכולתי לראות. מי שמי... יותר ממנו, דג של שמן קסם עם יארון. פלום, פלום. פלום, פלום, פלום, פלום. טוב, אז... ככה. אתה יודע, זה מעלה ככה נוסטלגיה ועצב לשמוע את הכימיה הנהדרת הזאת שהייתה בין יונה... Uh, לאילי. כן. אנחנו נזכיר שיונה, למרבה uh, הצער, היא נפטרה בשנה שעברה, בגיל שמונים וחמש. Uh, טוב, אז שמענו את uh, אילי גורליצקי, שיש לו היום יום הולדת, שמענו נעמי שמר, שאתמול uh, ציינו את... Uh, ציינו את יום הולדתה התשעים. עכשיו אנחנו נעבור למי ש... התארח אצלנו בזמנו במעדן ויניל דן אלמגור, גם הוא בן 85, אתמול, 85 ביום, שיהיה בריא ויאריך ימים. עכשיו, לפני משהו כמו 42 שנה, יר... התפרסם ראיון איתו ב... בלעיתון עולם הקולנוע, אתה יודע, אז איחדו <'breaker> את שני העיתונים, כן, כן. בלה את עולם הקולנוע, וגימל איתור, עולם הקולנוע. היה כבר בעיתון המאוחד, והוא ראיין את uh, דן אלמגור. ואתמול, שלשום, כשעברתי והכנתי תקליטים למופע, הסתכלתי גם מה יש לנו mm -hmm. uh, במחשב, ואני מוצא שם את, את הרעיון הזה. ודן אלמגור אומר לאיתור, אתה יודע, יש, יש שיר של שכתבתי לחווה אלברשטיין, ואני נורא מזדהה איתו. למה? כי... נורא קשה לי לסרב לאנשים שבאים ומבקשים שאני אכתוב בשבילם. Mm. עכשיו, כשהם uh, שולחים לי מכתב, מכתב, אז לא היה אימייל, כן, כמו, שולחים, שולחים לי מכתב, אז, כן. אז יותר, יותר קל לי. אבל כשהם מדברים איתי, אני לא יכול לסרב. ואני כתבתי לחווה אלברשטיין, אמר דן מגור, שיר שנקרא, אני רוצה להיות אנטיפטית. Mm. עכשיו, דן היה פה, אנטיפתי זה הדבר okay. האחרון שאפשר לומר עליו, זה okay. איש כל כך נחמד. Okay. אבל הנה השיר, השיר ש... של חווה אלברשטיין, okay. אני רוצה להיות אנטיפטית בהופעה, מי כתב את ה... את ה... מי הלחין? דן אלמגור, נורית הירש. נורית הירש, בבקשה. אני מתה להיות אנטיפטית mm. לפעמים הקפה מגיעות לאוזניי לחישות חברה המרכלת עליי היא נורא נמוכה היא עלתה במשקל עם מיניידד כזאת אין לה ובכלל אני מתה להיות אנטיפטית ולגשת לומר לה שמעתי וגם לך לא חסר בה ובכלל את מפלצת אבל אני רק מחייכת חיוך לבבי ויושבת איתה אם אומרים לי רק שבי, מזמינה לי קצפת ורע לי אני מבה להיות ולא בא לי בחנות הבגדים, כשאומר הזבן, נו כבר גברת, מספיק כבר למדוד, אין לי זמן, ובתוך מסעדה. כשהסטייק הוא שרוף, המרק מצונן, וביין יש סבוב. אני מתה להיות אנטיפטית, ולומר, זה לא מה שהזמנתי, ולקום ולצאת בסקנדל, שידעו, שירגישו. אבל... ומשלמת עבור המרק והזרון מימיי לא עשיתי סקנדלי אני מתה להיות ולא בא לי וכשהוא מצלצל ואומר תני קפיצה או צוחק נעלה ונותן לי קריצה במכונית או סופח בגב, כוחה, לו הכל כבר מובן מאליו. אני מתה להיות אנסיפטית ולומר לא עוד לא השתגעתי. קצת חיזור, קצת פינוק, מנובל אני מתה לומר... לא. אבל אני באה אליו, או שהוא בא אליי, בלי חיזור, בלי פינוק, בלי שומחה, בלי אולי. בלי כל מה שעליו רק שמעתי, אני מבה להיות אנטיפטית. (מחיאות כפיים) זהו, רצינו להיות אנטיפטיים. כן. טוב, אז מכיוון שנורית הירש הלחינה, אז זה מביא אותנו באופן טבעי לשותפות המופלאה הזאת שהייתה... אתה יודע, היית שומע, אה, נורית הירש, היית אומר, אוקיי, אהוד מנור, נכון? נכון. זה היה כל כך אה, אה, טבעי, זה כמו התקופה של אה, יורם תיארלב ואיי רוזנבלום. כן, נכון. כן? נוצרו צמדים כאלה. זה כאלה שהיו, אתה אומר, כן. הם ביחד. שעבדו יופי ביחד, וכך היה גם אה, במקרה של אהוד אה, מנור ונורית הירש. ואנחנו נשמע שיר, אולי שניים, אבל נתחיל עם שיר אחד של הצמד הזה, ושרים אילן ואילנית, בעקבותייך. הנה. הנה. זה הסוף של כבר אחרי חצות, אני חושב. או רק הירח זורח בעצם, רק הירח זורח. מה אנחנו אומרים כל הזמן? זה ויניל! זה ויניל! כי האביב שוב צועק את מותייך, והירוק מציץ מחלונך. כי הזהב שוב גונב את מותייך, ואז ממעונך. כי שלילך סרטים כחולים ופרדים סרטים עליזים כחסם, זמרי לך שירים על ים, ים. והרים, הפערים יצאו מדעתם. כי האביב שוב צועב בעקבותייך, ועל מציץ מחרמך. כי הזהב שוב גונב את ואז מתגנב לי מעולמך. כי האביב שוב צועב בעקבותייך, והיירוק מציץ מחרונך כי הזהב שבונן זמותייך ועל הנבי מעונר. בגמילה היום קצת יין אדום הושיטי ידך בגלילות טיילי ברחוב, ראי כמה טוב לשמוע שגובלת אמותייך, ואר, מתגנב לי מעונך. ריקמי לך מילון, לתלמתך חלון, מילון אביבי מתנפנף. עם לך חוצה, שקופה למחצה, נרפית וחזמי בלי להתעייף, כי האביב שפצועי תקבותייך, והירוק מציץ מחלונך. כי הזהב שגונב את זמותייך, ואנו נתכנב לי מעונך. היא האביב שצועק את מותייך, והגדום מציץ מחרנך. כי הזהב שגונב את זמותייך, ואנו נתכנב לי מעונך. זהו. אתה רוצה עוד אחד? נו, נו. תהפוך צד, תהפוך צד, שיר ראשון. זה אולי אחד השירים היותר מזוהים עם uh, אהוד מנור ונורית הירש ואילנית. עכשיו, uh, איזה שיר נורא קצבי ואופטימי okay, ושמח, okay. אבל הוא נכתב למעשה אחרי העצב הגדול של uh, מות uh, uh, אחיו, של uh, נפילת אחיו של אהוד מנור, mm -hmm. יהודה. Okay. אבל בשנה הבאה, עוד תראה, הכל יהיה טוב. אנחנו אולי צריכים להשאיר את זה גם עכשיו, בשנה הבאה שיגמר לנו פה הקורונה הזאת. אני מקווה. זה. תשמע, זה אני זה. הייתי צריך להגיד לך, השיר הזה כבר בעצם אמור לצאת לי מהאף, כי אנחנו שומעים את השיר הזה בכל שבת, שאנחנו עושים עם עושים טיול, יש לו את הדיסק שהכנתי לו, נו. וזה אחד השירים שנמצאים, שוא, שוא, שנמצאים שם בדיסק. אה? אבל זה שכל פעם שאתה שומע אותו, אתה שר איתו, את נכון. ואתה, ואתה שמח נכון. איתו. וזה גם סוד הקסם של אהוד מנור, שגם בא, אה, בטקסטים השמחים אתה יכול למצוא קצת עצב, בטקסטים העצובים אתה יכול למצוא גם קצת... שמחה כן. ואופטימיות, mm -hmm. הוא היה איש נחמד, נחמד מאוד מאוד. נחמד מאוד. יצא לי לעבוד איתו וממש נחמד יצא מאוד. יצא לנו, אה, לאמירה ולהיפגש אה, איתו ולראיין איתו ולארח אותו אצלנו. הוא באמת היה איש, איש מקסים. כן, אני אותו, הוא לאולפן עם ערימת התקליטים ככה בשקט, שלום, מה נשמע, מה שלומכם? <laughs> נכנס לאולפן, זה שב, בסדר? היה באמת נחמד מאוד. היה, נחמד מאוד Ee, טוב, אנחנו נחזור לנעמי שמר, ועוד אלבום שבו היא, היא גם שרה, לא, לא רק כתבה, זה נקרא על הדבש ועל העוקץ. Ee, אנחנו נשמע שיר שגם הוא די, די אופטימי, ואנחנו צריכים את האופטימיות הזאת עכשיו, <laughing> אה, משה? נכון, נכון. אני רואה שנעמי שמר ומשה זורמן. אנשים טובים, באמצע הדרך. יודעים את הדרך ואיתם אפשר לקרוא. איש אחד קנה לי ספר במאה שנה, איש עצר בנה כינור שיש בו מנגינה, ואישה טועה אחרת לי נתנה את שמחו מאז אני בתל אש ערבים אנשים The beat, the beat, the beat טוב, עכשיו אנחנו עוברים לתקליט אוסף שיצא לרגל 25 שנות מדינת ישראל. אתה רואה את התקליט הזה? כן, כן. ובלי עין הרע לנעמי שמר, ודרך אגב גם, גם לאהוד וגם לזן יש פה ייצוג. אז אנחנו נשמע מתוך התקליט הזה שיר שנעמי שמר כתבה, מילים ולחן. וילנסקי עיבד, ולהקת התרנגולים שרה. שיר השוק, רצועה ראשונה, הנה, שיר השוק, כבר מגיע. מגיע, בסוף יגיע. עם החריקות. משקר קורחים, אבטיחים כפור החלקה, על יד גבעון החקופים. השושנים יבוא פי מאחורנו חג הבריא. אבל אנחנו עד מול השפה, כאן יחדים כסנדרים. על כן שתו ואול, נוסמך בייר, היום צעיר אתה. תזקים, ורק בהזור, על הרחזים, כן רק היום ונזול ומחרתיים על הסכים, על הסכים השוק מחליף צבאים בלי הרף אבל קבועים בו המחירים כשהרופאים יוצאים לטרם אז אין חוכבות ואין שקרים <קש> <קש> <קש> הלך בו במקלחה ובצלחה גדול חשוד אין איש בו לכבו כולו שלך כולו שלך חלקן שתו ובול ושמח בייר היום צעיר אתה אבל תזכיר כן רק היום ונזול ומחרתיים על הסקים על הסקים כאן נסלסל בלוברוננו בחרוזים הבפירים, אלף אל עוני זכר אלו, כי אין שכר אליו שוררים. וכשנבוכים כאילו כוחנו, כאן בין פנים ובין בדוק, כי רק אתמול השוק הגענו, וכבר הגיע סוף בסוף, על גן <ארגן> שטו וחול, וזמח בייל. היום צעיר אתה, מחר תזכיר, אין רק היום לזול ומחרתיים, על הסכין, על הסכין. זה עושה לי חשק לאכולה של אבטיח. אבטיח, כן. עם או בלי בולגרית? לא, עם בולגרית, בלי בולגרית, העיקר אבטיח. טוב, תדאג לנו לפעם הבאה, יהיה די לנו די קל אבטיח, ואנחנו נוכל, יהיה כיף. בוא בו תשאר עם, עם התקליט אוסף הזה. מה אתה אומר, נשמע את הסיפור על הנורא על המסמר הקטן? כן, אפשר. להקת אה... פיקוד צפון. אנחנו עכשיו, אנחנו, אה, משה, עכשיו מראים את, את הזרוע. להפוך לא, לא, צעד. לא, אני חושב שזה באותו צעד. אני חושב שזה באותו צעד. מספר חמש, תסתכל. מספר 5 זה שיר השיכור. אה, אז אולי אחריו מספר 6? רגע, אמירה, תסתכלי רגע. רגע תסתכלי ליד, רגע בשליים, בעטיפה. זה, לא, לא, זה... הכל בגלל מסמר. זה, זה צעד א', שיר... אה... ובעוד אנו תוהים. שיר מספר 5. שיר 5, כמו שאמרתי. צעד א', זה... צעד זה... א', זה... טוב. אה, זה לא בגלל מסמר, צעד א', שיר 5. אתם רואים, זה, כשאין לך את זה על, על זה דיסק, דיסק קי, אז אתה צריך למצוא את זה. זה, זה, זה וינילים. הנה, הנה זה מגיע. חייבנת היטב? אולי. אולי. אולי. אוי אוי אוי oh I Dakar הכל בגלל מסמר קטן, הכל בגלל מסמר קטן, הכל בגלל מסמר. נפול נפול עזה הרוכב Oh, my God. מסמר זהו זה. כן, נו, את... מה, אתה, מה אתה יודע? אנחנו כבר כמעט uh, בסוף, uh, בסוף השעה שלנו. כן, אבל אתה יודע מה? זה הזכיר לי שאנחנו צריכים להגיד שוב פעם למאזינים שלנו, שזה הזמן מי שיש לו תקליטים בבית, ורוצה שם לבוא לפה לאולפן, ושאנחנו נשמע מהתקליטים שלו, והאוסף שלו, שיספר לנו גם על האוסף שלו, נשמח מאוד לקבל אותו. יש לנו, שהוא יכול להיכנס לפייסבוק של הרדיו. של רדיו כסף. לאתר לעיתון קום, לפייסבוק קום. של, של אמירה, לפייסבוק שלי. נכון. יש לכם כל כך הרבה אפשרויות פשוט ליצור בלהגיד, איתנו קשר. בדיוק, וליצור קשר, להגיד אנחנו רוצים לבוא, נשמח לראות אתכם פה. אנחנו נשמח לארח כל השפן תקליטים, אנחנו נהנה, הוא... אתם תהנו. נכון. כמו בכל שבוע. אז טוב, קודם כל בואו נגיד ניפרד ככה יפה, אז תודה למשה ירונסקי. תודה לך, רון מורג, תודה לאמירה, תודה לדותן, ביבי. ואנחנו נסיים עם, איך אומרים, חתן יום הולדת, עם אילי גורליצקי, ושוב אנחנו חוזרים לשוק המציאות, אילי ויונה, ואנחנו נסיים עם קונצרטינה וגיטרה. ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד uh, מעדן ויניל, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל בטוח שיהיה נחמד, כמו בכל שבוע. ו... Um, היה כיף. אנחנו נהנינו, אני מקווה שגם אתם נהנתם. ואתם ראיתם, אתם שמעתם במו אוזניכם, עם כל ההיסים, הכל תקליטים, וכל, הכל ו... וכל החריקות. הכל תקליטים היו פה. הכל תקליטים. כי זה מאדם ויניל. הנה נרשה גם, זה עולה ויורד כמו נדנדה. אבל עובד. מר סברה בנמל היה את מלכתם היו גומרים הם בין ארבעים. ויוצאים מן הנמל ואחר כך. בשעת מאי היו הם מתיישרים בשניים. ומנגנים ומזמרים בקצב רע. Shower, היא עבדה בקרנטינה בתפקיד של סנינן. הוא עבד בי נפקא מינה כפקיד מכס לא זוטר. שמעיה אמרנו מינה. שמו היה כנל זבארה. היא ניגנה על קונצרטינה. הוא ניגן על הגיטרה. וכל ערב היא משנה על פרפורשה ושרה. הוא חמיבי האזין טרה טרה טרה טרה דברה, מרת מינה, דרת מינה, פינה טרה, קונצרטינה וגיטרה. מרת מינה קודם כל הייתה שואלת, מה נשמע בעבודה? בקול עדין. בליווי של זיל גיטרה מצלצלת, הוא סיפר לה על מסדי העקיפין.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 זאת סיפר הוא מר זווארה בדברו עם מרת נינה ובנגנו על הגיטרה לצלילי הקונצרטינה טרה טרה טרה טרה טרה טינה מר היה אומר די הפסקתי לו נשמע שיחת שפתייך היפות וסיפרה היא אז לאט ובאופן טקטי על מחלות עונתיות לפי תגור